la microfon este Ed, prezentatorul emisiunii creștinii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dragi ascultători, ne aflăm astăzi strânși în jurul cuvântului lui Dumnezeu, care ne vine cu mici explicații foarte valoroase în cadrul unei serii de lecțiuni extrase dintr-o scriere a preotului Niculiță. Astăzi prezentăm lecțiunea numărul 54 adusă de preotul Valeriu, care a adaptat lucrarea preotului Niculiță sub formă de transmitere pe calea undelor de radio. Vom asculta îndemnurile minunate din cuvântul lui Dumnezeu, care vor avea urmări neașteptate de binecuvântate, deoarece niciun cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Una dintre marele treziri ale poporului Israel de pe vremea împăraților lui Iuda a avut loc pe vremea împăratului Iosafat. Citim în 2 Cronici 17 cu versetul 10 că groaza Domnului a apucat toate împărățirile din împrejurul Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Dar știți care era secretul? Citim tot în același loc, în vreo câteva versete mai sus, că în al treilea an a domniei lui a însărcinat pe căpeteniile lui și pe leviți care slujeau Domnului să meargă în cetățile lui Iuda și să învețe pe oameni din cartea legii Domnului. Dragul meu ascultător, vrei și tu ca toate apucăturile rele din viața ta, toate viciile și păcate ale căror rob ești să se umple de groaza Domnului și să te părăsească? Atunci dă-te mai aproape de radio, ascultă cu atenție și cu rugăciune. Ia apoi singur Biblia, ca să o citești. După terminarea programului nostru, roagă-te cu stăruință și rezultatele nu vor întârzia să se arate în viața ta. Să-l ascultăm acum pe preotul Valeriu, care ne va prezenta programul numărul 54 al emisiunii noastre, începând ca de obicei prin relatarea unei întâmplări al cărui erou este un adevărat sfânt al lui Dumnezeu, misionarul indian, Sadu Sundarsin. Mulțumesc frate Ed! Informăm publicul ascultător în legătură cu istorioara pe care am să o relatez că am ales-o dintr-un mănânc de istorioare culese de preotul state într-o broșurică de subtitlul Puterea unui copil, publicată pentru întâia oară în anul 1927, în 1941 a doua oară, și prin bunăvoința deacă în a fost republicată în anul 1992 de editura Vestire din Râmnicu Vâlcea în colaborare cu editura Amadeus din Sibiu. Iată ce am găsit scris sub titlul Dumnezeu vine în ajutorul credincioșilor săi. Priotul state ne relatează următoarele Câte a avut de îndurat Sadu în sing pentru domnul său, propovăduind Evanghelia singur el o știe Fac o paranteză Sadu Sundar Singh a fost un mare evanghelist al Indiei. Adeseori ne spune mai departe povestitorul, neavând ce să mănânce și nedându-i nimeni nimic, se hrănea cu diferite ierburi de pe câmp. De nenumărate ori a fost alungat din satele prin care trecea și propovăduia, trebuind să petreacă noaptea sub un copac sau în vreo băgăună de pământ. Nu este deci de mirare că adesea se pomenea alături de el cu câte un șarpe sau cine știe ce alte fiare sălbatice. Astfel se făcut că, într-o seară, gonit de pretutindeni, n-a avut de ales, n-a avut de ales și a trebuit să se culce într-o groapă părăsită. și a întins un așternut sărăcăcios pe care îl purta cu el și a adormit. Era o noapte foarte întunecoasă. Când s-a trezit în zorii zilei, a văzut dormind lângă el o namilă de leopard, una dintre cele mai crude fiare sălbatice. Trăznit parcă de frică, s-a strecurat afară cu răsuflarea aproape întretăiată. Abia după ce s-a depărtat o distanță bunicică de fiară, a putut să se gândească la bunătatea lui Dumnezeu care a veghet asupra lui în timpul somnului. Niciodată, spune el tuturor, nu mi-a făcut vreun rău fiarele sălbatice. Într-una din zile, s-a duplu povăduia în satul Dorioara. Ziua trecuse cu foarte greu și fără vreun rod văzut. Colindase mult de tot, iar seara, căzul sfârșit de oboseală și mor de foame. Căutase el o locuință în tot satul acela, dar de îndată ce se afla că era creștin, era gonit de pretutindeni. O ploaie rece și de-asă începu să cadă bogat din nord. Colindând pe aici și pe acolo, a găsit până la urmă o colibă părăsită, fără uși și fără ferestre. S-a oprit acolo. Era cel puțin ferit de ploaie. A mulțumit lui Dumnezeu pentru acesta de și-a întins pătura pe care o purta cu el ca și, încercând să uite de foame, a adormit. În zorii zilei s-a trezit tremurând de frig ca varga. La lumina slabă a zorilor a putut să deslușească ceva negru învedit alături de el în pătura sa. Era un mare șarpe cobra care se alipise de el ca să se încălzească. Sadu nici nu-și aduce aminte cât de repede a sări din colibă lăsând șarpele să doarmă în pătura lui. Dar după ce-și dună gândurile puțin s-a întors, a apucat ușurel pătura de un colț, a scuturat-o puțin, șarpele acela în înfricoșător a rămas pe pământul gol și s-a târât apoi agale spre celălalt colț al colibei, iar Sadu Ușurat de spaima prin care a trecut și-a luat pătura la subțioară și și-a văzut din nou de drum, ducând cu sine vestea Evangheliei peste tot pe unde trecea. Dumnezeu vechease asupra lui și de data aceasta păzindu-l de rău. Altădată ne spune cum propovăduise ziua întreagă fără ca cineva să-i fi dat măcar o bucătură de pâine. Se noptase iar el, nemâncat și frân de oboseală, căuta un loc de adăpost. Nimeni a vrut însă să-l primească. Așa ca de obicei. Atunci s-a întins în bucopac și a adormit. În miez de noapte, a simțit că cineva îl îndeamnă să se scoală și să mănânce. Când a deschis ochii, doi oameni stăteau alături de el cu deale mâncări și apă de băut. Crezând că sunt doi țărani din sat cărora li s-a făcut milă de el, a luat cu bucurie bucatele și în momentul în care a vrut să înceapă vorba cu ei, s-au făcut pur și simplu nevăzuți fără ca el să-și poată explica fenomenul. Atunci a căzut în genunchi și a mulțumit lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă. Aș vrea să știi și tu, iubitul meu ascultător, că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă de primejdie. Așa citim în Psalmul 34 cu versetul 24. Ceea ce am auzit despre misionarul acesta indian nu este poveste închipuită, ci este dovada puternică a adevărului Scripturii. Vrei și tu să ai parte de protecția aceasta atât de minunată, care intervine acolo unde nici un ajutor nu mai poți aștepta? Nai decât să te temi de Dumnezeu și atunci Îngerul Domnului va tăbări cu repeziciune în jurul tău și te va izbăvi de orice nenorocire. Poate că suferi de robia multor patimi sub la păsare gemi neputincios. Nai decât să te temi de Domnul și El te va izbăvi. Mi-aduc aminte de vremea, sunt mulți de ani atunci, sunt poate vreo 30 de ani pe când gestionam un magazin alimentar de prin partea orașului Târgoviște în județul Dâmbovița, că în fiecare dimineață îmi deschidea ușa un om de prin vecin care, de la ușă și până la tejghea, venea înjurând cele mai nătrasnice cuvinte și pentru cel care a inventat țigara și apoi îmi cerea de un leu naționale. Îl întrebam de ce nu se lasă de ele Și în loc de răspuns începea cu o nouă avalanșă de înjurături Astfel încât îmi părea că i-am dat o nouă ocazie să înjure Apoi îmi spunea cu mult amar în glas Că ar vrea să se lase de ele, dar nu poate Era sărac lipit pământului De pâine se lipsea Dar de țigarele naționale nu se putea lăsa Iubitul meu ascultător Dacă și tu ești robit Poate nu neapărat de țigară, dar poate ești robit de invidie Gelozie, bârfă, răutate, ambiție, mândrie, etc. Atunci am pentru tine această veste bună. Îngerul Domnului va tăbări imediat în jurul tău dacă tu te temi de Domnul. Doamne Tatăl nostru Ceresc, te rugăm în numele binecuvântat a fiului tău iubit, Domnul Iisus Hristos, să ne ajuci și de data aceasta să dăm atenție cuvântului tău care se va citi în minutele care ne-au rămas și să ne înveți și pe noi teama de tine. Amin. Cu blândățe Iisus venit, al meu suflet m Și din rușine și păcat, Iisus m-a În ne de cuvântul lui Dumnezeu, vă facem cunoscut, iubiți ascultători, că ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 1. Un verset foarte scurt, asupra căruia vom stărui însă timp îndelungat. Este vorba despre, deci, versetul 1 din Matei 7, unde Domnul Isus Hristos dă porunca Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii trecute, vrem să le mai adăugăm și pe cele care urmează astăzi și nici astăzi nu vom isprăvi meditațiile asupra acestui verset, ci le vom continua și în lecțiunea următoare. Înainte însă de a parcurge meditațiile acestea ale preotului Nicuriță cu privire la Matei 7.1, vreau să amintesc că această poruncă, nu judecați, vine din partea lui Dumnezeu. Și poruncile pe care ni le dă Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos în vremea aceasta de har, poartă în ele însele tot potențialul necesar împlinirii și trăirilor depline în viața noastră practică. Fac aceste afirmații cu toată străjnicia pe temeiul Sfintei Scripturi din Psalmul 33,9, mai sunt și alte locuri, dar eu îl amintesc pe acesta, unde citim că Dumnezeu zice și se face, Poruncește și tot ce poruncește ea ființă Acest Dumnezeu care zice și se face Poruncește și ce poruncește ea ființă Ne poruncește și nu acum să nu judecăm Și tot este acela care ne dă și harul necesar Puterea necesară de a nu judeca cu o condiție Ca noi să ne arătăm dispuși să primim acest har minunat în viețile noastre acela care poate spune împreună cu Pavel că trăiește, dar nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el, acela nu și poate face absolut niciun fel de problemă cu privire la trăirea poruncilor lui Dumnezeu în viața lui. De ce? Atâta vreme cât eu încetez să mai trăiesc eu însumi, ci îmi folosesc voința numai pentru a permite lui Hristos prin Duhul Sfânt să împlinească -mi în mine lucrările lui, atunci rămâne pe seama lui, asupra lui, împlinirile acestea, El fiind Dumnezeu. Cât despre felul în care putem ajunge ca Hristos să trăiască în noi, găsim același lucru, că adică tot Dumnezeu a aranjat și calea aceasta. La 1 Corinteni 1, 30, citim că prin El noi suntem deja puși în Hristos. Hristos când a murit a luat în sine toată omenirea, tot neamul omenesc, a rămas acum ca noi, fiecare în parte, să ne dăm consimțământul să murim față de noi în Hristos și apoi automat să înviem împreună cu El la o viață nouă. Deci ceea ce ne-a rămas de făcut, și asta este partea noastră, este să primim să rămânem în El ca și El la rândul Lui să poată sălășlui în noi. Lepădându-ne de noi înșine și primind nașterea din nou prin pocăință și botez, Devenim oamenii noi în Duhul nostru și după aceea ne exersăm în fiecare zi să învățăm a face voia Lui, nu pe a noastră. În măsura în care Hristos capătă tot mai mult control al vieților noastre, puterea aceea mare a Lui Dumnezeu operează în noi prin El, prin Isus Hristos. Așadar, porunca Domnului este, nu judecați! Este o treabă josnică aceea care descopere părțile urâte și greșelile în viața cuiva Mai degrabă decât părțile frumoase și virtuțile La fel ca și musca aceea care s-ar așeza pe vârful coloanei unei clădiri Și ar privi cu ochii care ajung numai la o jumătate de centimetru Să explice apoi că aici e o pată, dincolo o inegalitate Și că nici o piatră nu e așa cum ar trebui să fie și musca poate avea dreptate Dar pentru a pricepe raporturile frumoase ale întregului Ca să vezi clădirea ca un obiect unitar Ca să prețuiești scopul ei Așezarea diferitelor părți Și colaborarea armonioasă în vederea acestui scop Ei bine, pentru așa ceva Trebuie mai mult decât ochiul unei muște Trebuie ochiul unui om priceput Să vezi binele din orice lucru este o înțelepciune care trece prin ochiul dragostei. Un credincios a părut unui rabin pe câțiva înși că fac din noapte zi la jocul de cărți. ăsta e un lucru bun," răspunse rabinul, pentru că toți oamenii vor să-și lui Dumnezeu. Problema e că ei nu știu cum." Acum însă învață să vegheze și să fie stat tornici într-o lucrare. Când vor fi desăvârșiți în asta... Nu mai au nevoie decât să se întoarcă și ce slujitori ai lui Dumnezeu vor fi atunci. Dragul meu, când vezi numai răul la aproapele tău și îl judeci aspru, înseamnă că nu faci altceva decât să te arăți pe tine cum ești. Este o presupunere ușuratică și lipsită de temei că lumea și oamenii ar fi așa cum îi vedem noi. De fapt, proiectăm în alții Propria noastră psihologie. Imaginea altuia pe care o avem în noi este în general foarte subiectivă. Nici cunoștințele intime nu le apreciem la valoarea lor exactă. Al vedea pe altul rău, ori rătăcit, este de obicei un fenomen de proiectare asupra lui a propriilor tale însușiri. A nu judeca se impune, fiindcă morala după care judeci. Are valoare relativă În Deuteronom Capitolul 25, versetul 13 Scrie Să nu ai în sacul tău Două feluri de greutăți Una mare și alta mică Vedeți, greutățile cu cântărimi pe alții Rare ori sunt drepte Chiar uzura obișnuită Le fac să fie false Pe semeni îi cântărim Pentru că îi vedem roi Pe noi pentru că ne vedem buni Va veni însă odată vremea când vom fi cântăriți pe un cântar fără greș. Iată câteva motive pentru care nu trebuie să judecăm. În primul rând, n-am fost numiți judecători. Pe urmă, nu avem competența necesară. Apoi, nu cunoaștem toate împrejurările cazului și, în al patrulea rând, putem avea încredere că Dumnezeu va judeca drept. Nu judecați, spune cuvântul ca să nu fiți judecați. Haideți acum să ascultăm pe Sfinții Părinți care ne vorbesc foarte detaliat și ei despre a nu judeca. Avem o listă destul de măricică. Prima dată, Sfântul Macarie Egipteanul spune Nu te apuca să-i judeci pe alții, iar cât despre tine însuți. Înzecește-ți plânsul și zdrobirea inimii pentru păcatele tale, pentru că e posibil ca ele să fie de zece ori mai păcătoase de cum le crezi și înjosește-ți de o sută de ori bunătatea faptelor tale, pentru că e posibil să fie chiar așa. Sfântul Antonie cel Mare, cine cunoaște pe Dumnezeu și se cunoaște pe sine, nu învinuiește pe nimeni pentru păcatele sale. Sfântul Nil Sinaitul Înțelepțește-l pe cel ce păcătuiește, dar nu-l o pe cel ce cade, căci ultima e treaba vorbitorului de rău, iar prima a celui ce voiește să-l îndrepte. Ava Pimen Sunt unii oameni care parcă tac, dar în inimile lor îi o pe alții și astfel de oameni mereu vorbesc, iar alții vorbesc fără folos. Sfântul Tihon, când nu te afli într-un păcat oarecare, înseamnă că poate te-ai aflat altă dată. Dacă nu te-ai aflat nici în trecut, înseamnă că poate vei greși în viitor mai mult decât aproapele tău pe care îl judeci pentru un păcat. Ava Doroftei, nu e nimic mai greu, nu e nimic mai rău ca o osândirea altuia. Alături de acest fiind părinți, iată ce spun niște oameni mari ai lumii, fie păgâni, fie creștini, dar care au prins și ei acest adevăr evanghelic. Primul este Marc Aureliu. Când vezi pe alții păcătuind, gândește-te că tu însuți păcătuiești în diferite feluri și ești așa cum ești și deși te abați de la multe porniri păcătoase, ai în tău înclinația de a le săvârși, dar ești reținut de frică, vanitate sau vreun alt motiv. Thomas de Kempis Dacă ei lăsa în pace pe oameni, în curând te-ar lăsa și ei în pace pe tine. Un alt om de seamă spune Să ne amintim ce judecătoare e natura, ce măreață liniștită și rădătoare este. Ei greul și îl semeni în pământ. Greul tău poate că-i amestecat cu pleavă, măzăriche, gunoi, praf și alte murdării. Nu-i nimic. Tu-l dai bunului și dreptului pământ, el lasă să crească greu. Toată primăvara o primește tăcut, o acopere și nu vorbește despre el. Greul galben crește, dar despre toate celelalte pământul tace, în timp ce folosește tot restul tăcut și fără plângere, pentru vreun folos. Iată acum un proverb evreiesc: Nu judeca pe nimeni înainte de a fi fost în starea lui. Steiner spune: Civilizația noastră tinde mai mult spre critică, spre judecată, spre mândrie și puțin spre devoțiune, spre stăruință dăruitoare de sine și copiii noștri mai mult critică. Dar fiecare critică, fiecare credință o osinditoare izgonește puterile sufletului de a dobândi cunoștința superioară, după cum orice reverență plină de sine o dezvoltă. Trebuie ardoare și admirare. Wurmbrand spune că cine judecă e fără judecată, cine nu judecă e om cu judecată. E lucru mai bun să vezi binele în cel păcătos decât răul în cel sfânt. Pericolul cel mai mare nu e că o sândești pe altul, ci că-ți dai dreptate ție, ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni. Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci și toate tăcerile. Iată ce spune Filare de Cernigov. Sufletul fratelui este un templu închis pentru mine. Să admitem că văd faptele fratelui, dar văd eu oare dispoziția sufletului său? Starea lăuntrică înseamnă foarte mult într-o faptă, ea schimbă caracterul purtării. Un alt om de seamă spune că cine oare a auzit vreodată privighetoarea criticând stricătul cucului? Dar tu, omule, dacă nu cânt ca tine, de ce mă bagorești? Apoi spuneți dumneavoastră, dacă toți am cântat la fel, ce fel de cântec și ce fel de cântat ar fi acela? Cu cât mai mult se deosebesc vocile, cu atât mai minunat sune cântecul. Dumnezeu ascultă oac broaștelor, la fel ca și cântatul ciocărliei. Păcat însă că noi oamenii nu cântăm împreună ca păsările pădurii, fiecare pe melodia sa, dar lăudând același nume sfânt. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Judecata stă în mâna Domnului și chiar dacă într-o anumită privință suntem chemați să judecăm, să nu ne transformăm în procurori sau pârători. să nu rostim niciodată sentințe definitive, ci să întrebuințăm mereu cântarul dragostei. De fapt, judecata din timpul Harului este o judecată cu totul deosebită față de judecata din urmă a Domnului. Este o judecată de îndreptare, o judecată tip școală, unde se învață dreptatea. Pentru aceasta ne putem referi la Isaia 26,9 și psalmul 9,8. Cuvântul nepărtinire din psalm, în altă traducere, este tradus prin îndreptare. Așa cum s-a amintit mai sus, din pricina mărginirii noastre, din pricina cunoașterii în parte, nu putem judeca drept. De aceea e bine să fim îngăduitori, răbdătorii, plin de milă și dragoste față de semeni și față de frați. De multe ori părerile noastre despre semeni sunt cu totul false. Oare nu suntem și noi oameni cărora nașterea în păcat ne-a stricat mintea? Nu suntem și noi oameni din neamul căzut al lui Adam, care a fost în stare să-L numească pe Domnul Isus făcător de rele, așa cum era la Ioan 18,30? Câte din părerile noastre le vom regreta odată că le-am avut? Un credincios scria Când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, de trei lucruri ne vom mira. Unu, vom vedea acolo persoane pe care niciodată n-am crezut că vor fi primite de Dumnezeu. Al doilea, nu vom vedea acolo persoane pe care noi le-am crezut sfinte și în care ne-am încrezut cu toată puterea. Al treilea, ne vom mira foarte mult de faptul că noi înșine am ajuns acolo. Iubiții mei, să nu judecăm pe nimeni. Cu o singură ființă avem dreptul să fim aspri, cu noi înșine. Păcatul pe care l-a săvârșit fratele meu azi, l-aș putea săvârși eu mâine. Numai harul lui Dumnezeu mă ferește. Eu n-am niciun merit. Gheote spunea, văd în mine toate pornirile sălbatice și barbare. În firea veche a credincioșului stau în amorțire toate pornirile rele. Ceea ce îi trebuie este numai momentul prielnic să se arate în afară. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca luând aminte la cuvântul lui Dumnezeu, primindu pe Domnul Isus Hristos în inima noastră și lăsându-L să-și trăiască propria Lui viață, să ne ferim de acum încolo de păcatul acesta groaznic și distrugător atât de noi cât și de cei pe care îi ponegrim și pe care îi judecăm. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem programul 54 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu prilejul lecțiunii viitoare, vom repeta ultima parte a gândurilor spuse în lecțiunea aceasta, deoarece le consider de o foarte mare valabilitate și este bine să le ascultăm de cel puțin două ori. După aceea vom continua cu restul de meditații din acest verset și apoi, tot prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom procede la versetele următoare, începând cu Matei 7, 2. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care vor să o primească. Amin. Ibiți ascultători, marcăm încheierea programului 054 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire unei poezii sub formă de rugăciune intitulată O Duh Preasfânt. O, Duh preasfânt al ascultării, păstrează-mi sufletul smerit, să nu mă îngânf, să nu mă laud, să ascult de tot ce-ai poruncit. O, Duh statornic al credinței, încurajează-mă mereu să pot păși peste orice valuri încrezător spre Dumnezeu. O, Duh fierbinte al iubirii, înfleacrează-mă oricând, Răbdarea mea să naibă margini, iertarea mea să naibă gând. O, Duh prea dulce al nădejdii, despovărează-mi orice drum, Însălinează-mi orice clipă, renaște mă din orice scrum. O, Duh cucernic al blândeții, sfințește-mi sufletul prinos Și întreaga mea ființă jertfă de bunăvoie lui Hristos. Amin. Cu Domnul să mergem înainte, Cu Domnul să mergem cântând, Când totul se stinge morminte, Cu El biruim ori și când, când totul se ce morminte, cu El biruim oriși cât. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de-ndârșit a yelu.